Mimi ningetaka kusema jambo moja. Siasa inakava cover sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu. Na wanasiasa na wana maamuzi yao yanaathiri sehemu kubwa ya maisha ya binadamu. Lakini ningewaomba tu viongozi wa dini kwamba wasikubali wanasiasa kutumia misikiti au makanisa kuligawa taifa hili tusiruhusu siasa chafu ambazo zimeliumiza taifa hili kwa muda mrefu sasa zihame kwenye majukwaa ya siasa zihamie makanisani au misikitini kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitano nchi hii imeingia kwenye malumbano ya kisiasa ambayo hayana maslahi yoyote kwa mwananchi wa kawaida hayamsaidii kupata ajira hayamsaidii kupata kumpunguzia ukali wa maisha lakini sasa mbaya zaidi wanataka kutumia wanasiasa hawa hawa kugawa wa Tanzania kwa imani zao za dini kwa hiyo mimi ningewaomba wa ume, viongozi wa dini kwamba wa, wa, wasiruhusu makanisa yao au misikiti yao kutumika kwa maslahi ya kisiasa. Na ningeomba wa Tanzania tusikubali kugawanyika kwa misingi ya dini. Umoja wetu wa kitaifa ni jambo la msingi. Lakini vile vile kuwaomba viongozi wa wa viongozi wa dini kwamba watu kwa Mwenyezi Mungu. Taifa linapita katika kipindi kigumu sana ambacho wanasiasa ambao wamekuwa na ubinafsi wanatumia matatizo ya watanzania kwa maslahi, maslahi yao ya kisiasa. Wapo wanaotumia njaa zetu na shida zetu kujitafutia wao maarufu. Kwa hiyo ufike mahali kwamba wanasiasa siasa wakubali kuwajibika. Lakini vile vile niwaambie viongozi wa dini, watuombe Watu na kufukuza wanasiasa wote wanaotumia madini ma kama msingi wao wa kisiasa.